Видаю по організаціях Четверте Наказую руйнувати шляхи, залізниці та мізки, по яких переходить ворог Нищити телеграфи та телефони, не давати підвід і як можна запасатися зброєю П'яте Всякі ворожі летотряди, які грабують населення, насилують невинних людей, сажають до м'язниць, підвалів, галтують наших жінок та дівчат годувати їжею з повною дозою яду. А ми, повстанці, погодуємо клятого ворога стальним бобом. Наказую, якомога більше шкодити ворогові і палити совхози, коли немає можливості розібрати той хліб. Нищить таємних агентів і комуністів. Сьоме. Коли почуєте про загальний повстанчий рух і буде наказ про мобілізацію, всі як один повинні явитися зі зброєю в руках на призначені пункти. Хай ніхто не вагається. Волю добувати ніколи не пізно. Хто ухилятиметься від мобілізації, той каратиметься як комуніст. 8. Не вірте більшовицьким брехням. Торік заграбували у нас все, а сей рік ще краще ограбують, коли не станемо всі до боротьби командуючий повстанчими загонами Поділля Отама Норел, начальник штабу, полковник Помсталютий. Наказ номер 4 був розмножений на друкарській машинці, експропрійованій під час нальоту 10 травня на Ялтушків. У ньому чітко простежувалися елементи психологічної війни проти окупантів. До цього червоні не гадали, що можуть конфіскувати отруєний Податок. Зрозуміло, що такі думки вносили сум'яття в щільні ряди ворога Але головне, що це звернення давало надію українському населенню на рішучу зміну ситуації на краще Після бою з частиною 24-ї Самарської дивізії коло села Гута Орел на чолі відділу в 20 шабель заїхав до села Шиїнців що недалеко від Женишківців Зарубавши голову Женишківського волосного виконкому, помічника начальника міліції, уповноваженого зі збору продподатку та міліціонера повстанці конфіскували кулемет Максим і п'ять коней. Днювати заїхали на хутір Пашівку до Василя Яблунівського, господаря явочної квартири підпільної мережі Петра Погиби. Під час розмови з господарем Гальчевський дав йому три примірники наказу номер 4, щоб той розвісив у центрі «Женишківців». Вночі Василь Яблунівський вивісив два звернення коло школи і одне коло волості. На ранок подільські селяни вже читали звернений до них наказ отамана Орла Гальчевського. Яків Голюк нарешті прибули групи, які супроводжували делегатів з'їзду на зворотному шляху додому. Всі зібралися разом. На цей час. Вже всіх вдалося посадити на коней піших козаків. Відділ Орела зі змішаного перетворився на кінний. Чекати, коли район, де відбувся бій з червоною бригадою, нашпигують совєтськими частинами, не було сенсу. Треба було переходити до іншого району. Погиба зрозуміло агітував перебазуватися на якийсь час до місцевості, де він раніше оперував. Ідея була слушною, і Орел прийняв її. З району буцнів вирядилися, як завжди, ввечері. Шлях проліг через станцію і містечко Комарівці. Їхали під виглядом червоноармійського загону, адже майже всі козаки були одягнені у совєтські уніформи, будьонівки та популярні серед окупантів червоні кашкети з оксамиту чи сукна. Москалі називали їх форажками. Біля полудня наступного дня зустрілися із загоном отамана Голюка, бойового товариша Петра Погиби. Яків Семенович Голюк народився на Литичівщині, служив волосним писарем. У 1918 році при гетьмані працював у Летичеві членом земельної управи. За звинуваченням, у большевізмі був заарештований австрійцями. Просидів у жмеринській в'язниці три місяці. Суд виправдав його, повернувся додому. У 1918 році одружився з Олександрою Киряченко 1890 року народження. Від самого початку створення української армії був у її лавах. За бойові вчинки його підвищили до Хорунжого, а потім до поручника. Воював у складі Київської дивізії. В 1921 році, тобто вже за совєтської влади, служив волосним уповноваженим. Був щирий українець. Очевидно, саме за це його того ж 1921 року намагалися арештувати чекісти.